الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبالنعم نشكر سبحانه وتعالى يا ربنا لا تضلنا بعد إذ هديتنا خوفا من ضلال الشيطان فاجعل لنا من لدنك وليا فاجعل لنا من لدنك نصيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Shërgjënë në muhë dëthatu ha, o kënu muhë dëthatin bida, o kënu bida të mbalala, o kënu bëllaletin fina. Mëzët ndëruar, së so dë flasim për një temë, mas i maruam, më, më të më të në zinjë, në mësime të tonë për qështën e kaderit, dë flasim për një temë që është në cishë për gjithne me interesonë, dhe është në temë problematë të gërë, problemat, që kanë në vojë që në të ndohim e të me dëgaj në së kontraditëve që ndodhën nëmit njerëzve dhe që ndërim që duke nëmbaj në muslim sa në një këndrit këtyrë kontraditëve dhe se si të muë të që qy... e këtë vërtetën mes këtyrë dalgëve të kontraditëve që shikon ndër njerëzit dhe për këta rësuj po themi fillimisht në mendimin Allah subhanu, që kontradita ose kundër shtimi është e shë kundër tajë përpufjes dhe përpufjes dhe të thotë që ti kesh të njëjtë mendim me dikën tjetër me muslimanë në përgjithësi ose me dikën që ti ke suni do të thotë kesh mendim të përbashkët me ta. Edhe kundërta, e përputhës do thotë që ti kesh një ndrym mendim të ndryshëm i cili vjen në kundërshtim me ndjenën e parë. Kjo është domosdoshmërisht për sa i përket kuptimit të fjalës kontradikt. Edhe kontradita domethënë bëhet fjalë tu kemi për qëllim kontradiktet në çështjet e islamit. Normalisht kemë për qëllim kontradiktat që kanë bënë me çështjen e Islamit, jo vetëm çështën e fikut, por më çështën e fikut do të takidesë në përgjithësi me të gjitha çështjet e fesë Islame. Dhe e kemi shtylluar temën e sotme në 10 pika që ndryshe do të thonë ne kemi ndar, do të them 10 rregulla, kemi vendosur do të them kemi marrë disa dietare, 10 rregulla, të cilat janë rregullat e rëndësishme që duhet i ketë parasysh çdo musliman në çështjet e kontradiktave. Dhe fillojmë rregullin e parë. Rregulli i parë është që kontradiktat kanë për e tyre që janë të urryera dhe kanë për e tyre që nuk janë të urryera. Dënjohja e kësaj, nuk është çështje e këtij rregulli, është rëndësishëm që njeriu të mos mbajë një qendrim të vetëm kundrejt të gjitha kontradiktave, por arsye sepse ka për e tyre kontradiktorë të janë të furnuashme. Dhe njeriu nuk e di këtë lloj gjëje, dhe bën një qendrim jo të mirë kundrejt tyre në kohë që ka konditë që nuk janë pranueshme dhe njëu që mbani një qëndrim jo të dur kur ndritur do të, të nuk e i pranuar edhe pse ato nuk janë të pranueshme. Për këtë arsye ne po themi që kontradiktet ndahen në dy lloje. Ka kontradiktet e pranueshme dhe kontradiktet e pranueshme. Kontradiktet e papranueshme janë katër gjëra. Dhe përmend tani me radhë. E para gjë është kontradiktet që ndodhin në çështjet e akides. Bëhet fjatë për atë të të qështje Në të cilat ka rënd dhe kort e një sunetet gjemati Edhe kylloj Në mën kylloj kondredite është kondredite në luar Sepse akidja Ose besimi është vendosur Nga kurani, suneti Dhe rënd e dhe kort e shabve Shokve të profetit sa nëllasin Këshu që Gjdoj kondrediti që del Gjdoj mendimi që del në kundështim Me këtotare argument në bazë në të vërtet është kundështimit të vërt Për këtë arsye, ky lloj kundështimi konsiderohet kundështimi keq edhe i papranueshëm në Islam. Ky është lloji i parë i kontradiktës, kundështimit, dhe ky në të vërtetë quhet kundështimi i vërtetës. Si edhe pse më pamën e parë njerëz që kur e shohin, e shohin si kontradiktë, edhe shohin që disa thonë kështu, disa thonë kështu, mirëpo gjithmonë ajo që e ndon të vërtetën në kota në argumentet. Lloji i dytë i kontradiktës së keqe Dhe, ose domethënë kundërtimit të keq është kur njeriu domethënë hap kontradikta në çështjet që janë të prerave. Ënd të qarta siç është namazi, agjërimi, zakati, gjykimi që kanë Islami për hijabin e gruas, ëh për gjykimin që kanë Islami për alkoolin dhe për gjëra të tilla. Gjërat e tilla nuk po ne kontradikta më sonë dhe sepse njërë të prera dhe zhullë i kondradite në to normalisht është kondradite keqe dhe e paparnuashme në islam gjitheshtu ulloj i tret i kondradites është ta ulloj i kondradite e cile buron nga dëshirët ose kam fanatizmi duko musu bazuar në argumente që që një person nëse kundështon nga dëshirët i Ose nga fanatizmi ti që ka për një person të veçant Edhe nuk bëzohet në argumente Në aty që, që këndështon Në malisht në një kjo që kjo është i këndër ditë ndaluar Dhe e ka qërtuur Allah së këndër tala në Kuran Këthot ku inë në ledhine u gjedinu në fiaja të lajbi gheju sultanin atahum Inë inë ki sudurim illa kibru mahum bi baleri Thot atat të cilët dialogojnë në edhe të Allahut pa argument Duhem pa u ardhër e tërë në i argument Duhem pa u ata në të vërtetë kanë në zemrën e tyre mendimmallsi dhe, dhe nuk kanë por të arritur atë që kërkojnë, domethënë çetku në shën e vërtetën. Kështu Allah subhanahu wa taala e qorton ata të, të cilët e kundërshtojnë të vërtetën pa pasur argumente. Kjo do të thotë që çdo lë kundërshtimi i cili nuk bazohet tek argumentet e Islamit, ai në të vërtetë është kundërshtimi i papranueshëm dhe kundërshtimi i keq. Gjithashtu dhe lloji katërt është ai kundërshtimi i cili bie në kontradikt me rënien e dakord të umatit islam. Mm. Ju gjithë e dini që tre argumente të bazë, por them argumente të bazë, domthonjë që ka argumente të tjera, por janë argumente dytësore. Tre argumente të bazë që janë Kurani, fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam ose vepra e tij, suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe e treta është rënja e dakord të umatit islam. Nëse shikojmë si dietarët, rënja e dakord të, të umatit islam ajo që është ai rënë dekord me ço që është rënje prekshize që mund njëhet në mënyrë të sigurt ose afër sigurtës, dëshironë dekordet parëtan. Ngaqë ata kanë qenë afër njëri tjetrit, edhe dietarët detyroheshin gjith në një qytet, kishë dhe kishën mundësinë edhe të, të njëvin një mendim të përbashkët tyre. Do të thotë kur u përhapun, kur çiruan muslimanët shumë vende dhe, dhe u përhap Islami, do u zjeruat se distan normalisht është shumë e vështirë që të njëhen rënë dekordet dietarëve edhe tho pothu çekom zemitë e mia që rëni vetë kortët e diotarve është që merr më shumë në konsiderat është rëni vetë kortë të tre brezave të parë sepse ata kanë qenë më afër njëri tjetrit dhe ishte më e mundshme që njëhi tyre korte, të nhije rënëtyre të kortët nën çështën të festës kështu që kundëstimi kur një kur umat islam bie dakord në një çështi kundëstimi i kësaj rënë vetë kortë konsiderohet humje sepse profeti u thonë ka thonë nuk bie në humbje në më thënë umet islami gjithi në më gjithi në umet islami nuk mund dhe që të bjerë dhe akort për diska që është humbje në kjo dhe më nëshgjë shumë në nësishme nuk mund dhe gjithi një umet islami të të bjerë në humbje por ka mundësi që shumën zë të të të bjerë në humbje po, edhe dhe të rëgëm të një shumën më, më braba dhe loj i dyt i kontraditeve e kontraditet të cilët nuk nuk mund t'i themi që ato janë të mira me kuptimin e mirë të fjalës, sepse normalisht në më mirë është njerëzit mos bien në kontradikt fare. Por kjo është ligjja më ushtarale që ne do ka vendosur tokësi që do të rrojmë më brapa. Edhe këto lë kontradiktësh janë kontradita në çështjet të cilat nuk janë të prera në Islam. Edhe argumentet e tyre nuk janë shumë të, shumë të qarta, siç është për shembull çështja e divorcit. Për sheh një vetë mirë në çështjen e Islamit. Që është e divorcit kur kur burri i thot grous në në një, një mëzhlis për një herë, çdo 3 herë ti je ndar, je ndar, je ndar. O konzderohet 3 herë ndarje, por konzderohet 1. Normalisht këu me kundërditën nuk është e thjeshtë sepse po thot 3 herë, domethënë se ke drejtat ta kthesh me gruan mbrapsh. Qoftë të huaj për ty. Nëse thua një herë, domon ke ke 2 herë, ka njëra dhe dy plomba. Gjithashtu në mazit kunudit ose në fali duaj e konotit në namazin e sabahot. Sh, duaj e konotit kur bëtë, në vitër, ka disa djetarë ja mendimi që bëtë për sabah. Në më nishë këtë qështit në më është një qështit që ka mendimin të, të dhe argumentit kanë të dy palit të djetarëve. Dhe për këta rësue, nuk, nuk munde që njëri ju dhe më thënë të apresi dishka që kjo është mërteta dhe këti të rrësh këpombje e sigurtë prandaj do të bëjmë këtë lloj në këtë lloj rasë, skuq argumente nga dy palët. Edhe çdo një njeri që hecon në mendimin e vetes argument nga profet Salem ose nga nga Kurani, atëherë do mund të mund të çditë thuar se kundërshtimi i jot është kundërshtimi i keq. Në këtë lloj çështjesh normalisht kur ndodita është e planuarshme në fenstamp. Edhe mirë po duhet pasmë sigurt që nuk bëhet fjalë kundërdita me argumento dhe kundërdita kur negu dëshirën. Ne po edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur dietari përpiqet të zëjë gjykimin në islam në një çështje dhe qëllon me dy shpërblime. Edhe kur nuk e qëllon dhe merr vetëm një shpërblim për t'rëguar domthonjë që në dhe dy të dy rastet ai merr shpërbim edhe kur gabon. Dhe kjo tregon që ky lloj gabimi është i pranueshëm në islam. Ky lloj gabimi thonë që është i pranueshëm në islam, por mos si është i pranueshëm. Normalisht në, në kishë si thërrte shpërbim ky person në bazë të fjalës së profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe kemi ngjarje që kanë ndodhur që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilat tregojnë vërtetësinë e asaj që po themi. Shtrëguar në një ngjarje që profeti trembi i urdhëron sahabët që të shkoin të qfisë bënin kurëva. Ishte një fis i futtë dhe i urdhëron që shkoin atje dhe u thotë mos e fali askush për yushi i Kindin, vetëm se të bënin kurëva. Mirë po vendi ishte i largët. Ishte vend guxhej i largët. Sahabët u nisën. I ka bëgën di rrugës. Disa prej tyre thanë, do ta falim i kinitu se hyrën kohën, disa thanë, jo, profet Oselem na ka thonë ta falim atje. Jo, po shkojmë ne diesh kontë, lëzika kshami. Edhe u ndan dy grupe. Disa thonë do falim tu, disa thonë do falim atje. Edhe falish do kush si sipas asaj që kuptoi. Sepse ata të cilët e falën vend thanë, profet Oselem kishte për qëllim që të mos nxishte që falishin sh, që të shkojnë shpejt. Kurse ata të tjerë thanë, jo, Profetullallahu sallallahu alaihi wasallam ka dhanë fjalën e dietë, nuk ka. Sallallahu alaihi wasallam. Edhe u ndan dy grupe. Shikon, çdo njëri për të kuptuar diçka tjetër nga një fjala e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë kur kthehen te Profetullallahu sallallahu alaihi wasallam e pyesin, "Ne dërgua Allahut, çu çu ndodhi, çu çu vepruam?" Edhe Profetullallahu sallallahu alaihi wasallam heshti dhe nuk i ktheu përgjigje. Asnjëherë për, për tyrësi si si për të tregu, për të domthon për të pohuar këtë lloj, domthon një gjë që cilën po flasim sikur me kundrëdite nuk është kundrëdite keqe dhe nuk rrjedh për ai probleme fenestame. Dhe këllumohu është thënie Allah Allah e Allahut dhe ligji i Allahut tok, që njerëzit, dohun jo të gjithë janë ecesor në kuptimin e çështjeve. Prandaj edhe sahabut të gjithë kanë rënë dakord. Them kanë rënë dakord të gjithë sahabët. Në çështje të tilla që ata nuk e qortonin njëri tjetrin, pse mbante dikush një mendim ose dikush mendim tjetër. Edhe ka pas çështje të shumta. Ço është në adorime, ç'është në mazjia, xhirimi, haxhi, zakati në radhë, në çështje të martesës, në çështje të trashëgimisë, në çështje madje edhe në çështje politike. Madje kishte prej sahabëve që ndonjëherë për tyre kishte një mendim në çështje dhe vitin tjetër ndryshonte mendim. Vet ai, siç transmetohet për shpun Promerit, ishin çështje të trashëgimisë. Është një çështje e njohur te dietarët, në trashëgimi, që nuk ka më të argument nuk ka ndohën një argument të veçant për atë loj problemi, sepse ka ndohën një përplasje në ndarën e tërshgjimis, nuk omlidhe një grup njerëzish, edhe ngele një pjesë për tëj për margjë. Nuk du të fusë më në detaje, e në nëzishme që omeri, radhe Allah në hu, i erë një qështë tjil, e tjilë, dhe viten e parë, një vitë dhe më thënë edhe, gjykoj me të dhe, dhe një gjykim për të, duke, duke, Njërë, d -d në të një dom disa njerëzve në këtë trashëgimitu kanë menduar që do nuk u takon. Erdhën vitin e dytë një herë tjetër, si i parë, dhe u dha pjesa tyre. Dhe pyetën, i thanë, o Emir ibn Umin, vitin e parë ju gjykove kështu, sot tash i po gjykon kështu. E thotë, ajo ishte si çishte, kjo është si çështë. Domethënë që atë e kishme vetëm ndim, tash ndryshova mendim. Domethënë këto gjëra është e pranueshme brenda kubit të lejuar dhe ja dhe sahabët vetëm kanë vepruar në gjëra të tilla. Kështu që në çështje të tilla nuk duhet që njeriu të shtrëngoj, siç ndodhun me shumë njerëz fanatik të cilët domethën ndjekin një, domethën një mendim dietar ose një mendim dietar në çështje, edh çdo kusht që kundëston atë ata e konsiderojnë atë të humbur. Ose ky domun po na vjen se do të fatëre ose kujtona po na vjen gjëra të reja në rap. Që, dhe më rrap. Në koqë domethën ka çështje të cërt janë të pranueshme, domethën në kundërtitën e to, nuk kanë i problem ku vetë sahabët kanë pasur mendime ndryshme në to. Më dia është transmetuar domodin që për i sahabët dhe sahab dietarëve të, të mëdhenj është transmetuar që ata kanë pas kontradiktë në disa çështje takides, por në që nuk kanë çështje që janë çështje themelore. Si për shembull, çështja e dëgjimit të a apë nuk pas djetarë, dhe në të vdekurve, a dëgjojnë të vdekurit apo nuk dëgjojnë? Kan pas dietarët dy mendime në këtë çështje. Gjithashtu në lidhje me çështjen a e ka parë profeti sallallahu alajhi wasallam Allahu subhanahu wa taala apo jo? Edhe do të thonë edhe çështë të tjera sipas kësaj, edhe nuk ka pasur ndërmjet tyre kontra, do të thonë mbas të kësaj kontraditë, nuk ka pasur urrejtje. Ose ndonjëri prej tyre kishte mendimin e vet, respektonin, kishte çdo kusht argumentet e veta dhe nuk kishte në të, në këtë çështje asnjë lloj urrejtje në, në mënyrë. Kjo tregon që kontraditë ndahet në dy lloje, siç e tham, ky është rregulli i parë, kontradita të papranueshme dhe të pranueshme. Edhe thelbi i kontraditëve të papranueshme janë ato lloj kontraditash ose lloj kundështimi i cili nuk bazohet në Argumente, një Edhe i lë, ajo lë kontraditët cilë Kondështonë umetin islam Dhe Kjo nërmërish në piesë argumentët që i dështonë Regullë i dytë është Kontradita është Lijqë që ka vendosur Allah Subhano et alë në tokë Edhe nërmërish dhe në më hënë që është dhe tyrë Musimalëve që të përpikin sa më shumë ta Anëshkalojnë kontraditanë Në më hënë në kufitet mund Në mundshmesë Edhe argumenti për këtë kemi fen Allahu subhanahu wa taala i thotë wala usha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa ar-rahimi rabbuk wa lidhalika khalaqhum. Fat Allahu subhanahu wa taala sigurt do dëndon zoti i jot një do t'i bënte njerëzit një umë vetëm. Domethënë, duke mos pasur kundërditë të faren numër tjetrit. Por ata thot do të vazhdojnë të biejnë në kundërditën e numërit tjetrit sepse për këtë gjë i ka krijuar. Kush e ka shpjeguar dietaret, thot kuptimi është i ka krijuar që ata të biejnë në kundërditë jo ligji i Allahut subhaneh وتعالى, jo i shariatit, por ligji i ekzistencës, dëshira e tij e ekzistencës, themi ta kaderi. Është e ka dashur që njeriu të sporvojë. Ne ka bërë të sa besimtar, sa mosbesimtar. Ka rënë kontradikt që të sporojë, kurzo ndiken të vërtetë, kurzo kurzo nuk do të ndjen të vërtetën. E rëndësishmë është domunë që ky është ligji i Allahut subhaneh وتعالى, sepse gjejmë disa njerëz që kur shohin disa çështje për të cilat vjen, domethënë, O xhallar, kontradikt, thon, ju bini dakor në një teatrë. Jetë Normalisht edhe ndër dekor është, është gjë e mirë, por këto lëje nuk është dukesh ti me butone, shty butonin e rënd dekor. Ejo domthon ka disa parime, normalisht domthon kur vjen një kontradikt vjen në të vërtetë, në të vërtetë vjen, nga që njëra nga dy epalet nuk i ndjek këto lë parime siç duhet. Edhe do të ndërvim tek një rregull më poshtë që, që nefqarë, të gjithë njerëzit që e kuptojnë të vërtetën, janë gjënë fqar. Do të rrugëjmë në në një rregull më poshtë. E rëndësishme është domunë që Sunimi ju duazhë njeriu njerëzit përpiqen t'i anashkalojnë gjitha kontradiktat në në kufirin e mundshëm, por duhet ta pranojnë gjithashtu se si një, domethënë ligj që ka vendosur Allahu në tokë, që kjo është diçka e çën. Kështu që nuk ka gjë, domethënë në faktin ti e'sh pse ka kontradikta, por problemi është që kush është shkaku i këtyre kontradiktave? Nëse shkaku është pranueshëm, atëherë është edhe pranueshme, dhe nëse shkaku i këtyre nuk është i pranueshëm, atëherë to janë të pa pranueshme. Dhe rregulli i tretë në lidhje me çështjen e kontradikteve është, domethënë shumë njerëz kur, domethënë gjykojnë në lidhje me çështjen e kontradikteve, nuk gjykojnë në mënyrë drejtë. Prandaj kur shikon të shikoni për shemb dy personë, njëri thotë kjo është e Bartit, kjo është e Zez, po gjërat normalisht nuk shikon me sy, çka shikon me sy njeriu që gjykon vetë për to. Fillon dhe njeriu tjetër, shikon, këtë do, edhe me këtë, me gjë këtë do, këtë urrën, ndër fjalën atë që do. Të kemë nduar të mund që e vërdeta është gjithonë më të gjithonë, po kjo nuk është e vërdet. Por këta është rësue, regullet 3 dëshky, e vërdeta për nongët, për i shdo kujt, kushtë dhe qoftaj. Pa vërre, a është një përson të cilin t'je do, apo është një përson të cilin t'je uren. Sepse, nuk është e do më zdoshme, nuk është e do më zdoshme, që aji përson të cilin t'je uren të gjithon Sikur se nuk është të më zoshme që e person të cilin ti e do të punë gjithë momët në të të vërtetën. Përne këtjo është që shumë rëndësishme. Dhe kur themin dhe më dhe që parimi të vërtetës për a ti, dhe më dhe më dhe që e do për nuk e do, nuk e një përqëllim që ti dhe më dhe më dhe një person të cilin ti e uren të përnu në shdëgjë për ti. Për idea është që ti kur, kur ti e uren një person, m vetëm të prishon se ti je urrën. Por shikojin dhe krahasojnë gjëgjë fotai me argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Që të marrësh vesh se a përputhen apo jo, dhe mos e kundërshtosh atë vetëm pse ai është një person i urryer për ty. Foth Allahu subhanahu wa taala, fa hada Allahu alladhina amanu limahtalafu fi min alhaq bi'iznihi wallahu yahdiyi man yashaa ila salatin mustaqim. Që sjë që do thot Allahu subhanahu wa taala i ka ulëzuar Allahu ata që kanë besuar në ato vërtet me tij, nërë, të cilën njerëzit kanë në kontradikt me lejen e tij. Allahu udhëzon këto dy në rrugën e drejtë. Qëç udhëzimi është nga Allahu Subhanetuela, Allahu udhëzon që dëshiroj. Për këtë arsye ti duhet që ti kërkosh udhëzimin e tij që të të zë në rrugën e drejtë. Gjithashtu është transmetuar hadithën e saktë, ti thot Profeti sallallahu ndërtia në lutje thot inni nini maqtulufi min al haqqi bi idhnik inne që të hedhën ndeshë qëllas rrugë të drejtë. Të përmuajmë një më të vërtetë në cilin njerëzit kanë në, në kontradikt, ti udhëzon këtë duash në rrugën e drejtë. Kjo është një lutje që duhet ta bëjëm një gjithmonë në çdo çështë të fesë. Ti udhëzuar ka ardhur në xhami, por ti ke shumë çështë të Islamit që ti ke nevojë të udhëzosh këta. Dhe shumë prej tyre nuk i di. Edhe problemi është që kur vjen tek kur vjen xhamia dhe ti u tregon njerëz diçka të re, fillon të kundërshton njeriu i cili nuk ka dije përpara se dije. Edhe më vonë thotë kjo gjëre nuk e më djuar ndonjëherë. Edhe është e çuditshme. Se po ti bësh një pyetje te ti personi i dhustij që më thua që të thënë? Po ti jo. Po Yusufin? Jo. Po Tre, po Çeligon? Jo. Po të do po, të përçakojmë po, po, son. Ky është vëllimi shumë i zs njerëzve. Tregohet njerë një herë që shkon një djal i ri te Muhamedi ibn Sirin. Muhamedi ibn Sirini u dinë ka qenë një protobiin dietari i njohur. Edhe pyet dii person në praninë e këtij djalit, pyet një person, person Muhamedi ibn Sirin i thotë një hadith. I thotë Muhamedi ibn Sirin nuk e kam dëgjuar një, një, një herë në këptinë në mëndë që së më dukët të atë ditë saktë. Në i thotë këtë djalli, o imam pëtë. A e kemë shtjel gjithë se endët? E të gjithë se endëti? Tha jo. Gjusë më? Në ashtë për sajt. e sajtë. E për mirë, tha, të të hadisë që nuk e digë, të futë të të këmë gjithë që nuk e digë, tha tha mos më Kujtja, tha këtë, Sirinit, i të akadë, të të gjerëzë, të në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t pa pasur dhe më të në problem, talëma kjo nuk është gjere, nuk përnojat, për që të gjere të rejti në vini. Rëndësishme është në mundin që njëri duke lutë të loës, në të anëtale, sepse, në që njëri në që njëri në kështë që njëri në kështë që njëruar, në kështë që njëruar, dhe nuk e përshqë që njëruar, sepse, njëri në kuptonë që njëri, që të jetë dhe me këdo që të jetë. Edhe pse mund të jetë me atë person të cilin ai urren edhe është amiqi i tij. Edhe e kundërston të kotën me këdo që të jetë, edhe sikur të jetë me një njeriu më të dashur për të. Po ky është për atoë personave të cilët i ka ulëzuar Allahu në atë çështje, në ato çështje që kanë rënë në kontrast. Donë të thënë Ibnul Qayyim thotën që ky person të cilin e ka ulëzuar Allahu në të, të, të, Allah të vërtetë është ai personi i cili e panon në të vërtetën për çdo kujt. E pralon të vërtetë me kuptimin domthonin që ky nuk e shikon njerëzit, këtë e dua, këtë e panoj. Këtë un urrej ti se dëgjojnis nuk e vejeshin fare. Domthonë nuk ka njeriu, njeriu besimtar, nuk ka nuk vendos perde në të vërtetës. Nuk e shikon njerëzit për shkakun këtë un urrej, atë un vendos një perde në metinë më me të meje, edhe çfarë do thotë ky, bie edhe perde këtë mapsh, s'ka nuk ka vlerë fare. Nuk ka kështu. Kjo do thotë mbyllja e logjikës që ti dhe më thënë, për desë këte urenë dhe sepse një islam mundë dhe që e vërtetat vijë dhe për një personi qësë është besimtarë për ne dhe Allah subhanët të ala të regonë fjene në Belkisit për parës të bëdë muslimane dhe thot kanët inë l-mulluke i dhe dhekhanu karjetën e fse duha, o gjaalu a izzet e ahliha e dhilla thot Belkisi, i thot në të rëtë, vetë, fshat, është, është të të të të poshtë, poshtë të të të të të të të të t parimë aty vendin e poshtrojnë. Dhe pastaj Zotallahu subhanahu teala thotë dhe kështu, kështu veprojnë. Donohne pohon Allahu fjalën e Allah, saj dhe i jë çafire. Fjalën e saj. Sepse ishte vërtet. Dhe sepse ishte çafire e pohoi Allahu fjalën e saj. Edhe ju tregon huaj që është vërtetë që është vërtetë duhet pranuar edhe për aty personin i të cilin ti e urren. Gjithashtu kemi edhe ngjarën e burrit Resulullahun hu, te cili ti erdhi shejtani 3 ditë rresht, dini historinë gjith. I merrte i mer të dridh dhe treti treshte e gënjente dhe se dita e tretë i tha e gënjinti thoshte i duhet për të përfitoj një çantë varpë dita e treta nuk do të çojtë do të çojtë të, të, të dërguar i Allahut i tha të lutemi në çësa do të mësoj një gjeën ndërçar tha kur shtrihesh për të tur gjumtha mos rrothosh atë din kursi sepse ai të mbron nga shejtani të mbron nga shejtani dhe e pyet profetin sallallahu alaihi dhe sallam të thatë vërtetën megjithëse ai është gënjeshtar Domethën e bureja nuk e dinte që ishte shejtani, e megjithatë nuk i tha atij, megjithëse shejtani atë i këndoi të dgjëfar dh fjalën tata. Normalisht që nuk do nuk të thotë që ti ta pranonish çdo gjë që të vjen, të bësh si një spongjeri që po e fut në çdo lloj uji që ta fuzosh, ndodhi lëngu ai e thit direkt. Por njeriu domthon duhet që të përdorë logjikën e tij duke opozuar argumentet islamit, në atë që duhet të pranojë dhe nuk duhet të pranojë, pa vëre se prej kujt e dëgjon atë fjalë por çdo gjë që dëgjon, për kujt që për çdo kujt që dëgjon fillon ne personata. Ne do të flasim tash edhe më vonë për punën e peshorës. Edhe ndër tira, të tjera gjithashtu kemi, domthonë, dhe ngjarë të tjera për Turk ibn al-Muadh radhiyallahu anhu, që thotë pranoi i vërtetëm për çdo kujt që ju vjen. Pranoi i vërtetë thotë për çdo kujt që ua sjellët. Edhe nëse është mosbesimtar dhe në transmitim holë nëse është njëri prishur, dhe ruajuni, thotë prej trashitës e njeriu të urt ose për dietarit, dietarit një, për trashitës dietarit. Ruajuni për trashitës dietare, se do dieta mund të trashkas. I thon, si ta dimë ne që fjalë e mosbesimtarit është e vërtetë, tha e vërtetë ka dritë. Donë ka bërë qëllim ndonjëti që kur e dëgjoni fjalë, kontrollojmë me Kur'anin, dhe ajo që është e vërtetë, dukse duhet të qartë, të përputhet me Kur'anin, të përputhet me Sunetin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Tushallim. E thot Sheikhul Sami Muntajie, e vërteta pranohet për zhdukujt që e thot atë. Kur thot për zhdukujt që e thot atë, do të thon pa pareshtim. Ideja e këtij rregullit është domosdhem që njeriu nuk duhet të vendosë perde seç bëjn disa njerëz, kur i thuhet i domosdhem që filani fillon një të thëjë, "Ai është njeriu i keq, është kështu, është thua me radhë, fillon të urren atë" dhe pastaj ai nuk dëshon atë gjë asnjë fjalë për një fare. I duket sikur çdo gjë që thot ai është negative edhe pse dhe më thënë, në jenë dise gjere të cilët e i di shumë një, dhe më në një që mund tjenë pozitive nga që ka të gjuar nga njërës tiri që i do. Por, vetëm se o rrenë të, osepse nuk i përket eti grupacionit që i a i mendonë që është grupacionit vërtejet, a i kundështon të vërtejetën nga që ajo buron nga goja ti që o renë. Në kjo është problem. Regulli katërt është Atëherë, nëse ne domethën duhet që të shikojmë çdo gjë domethën, të dëgjojmë atë që duam ose atë atë që urrejmë. Kush është peshorja e vërtetë mën të cilëve ne i peshojmë gjrat? Normalisht ne kur themi që duhet ta porëndërtërtën për çdo gjë që vjen, nuk do të thotë që ne të bëhemi spongjer çdo një gjë pranon. Por qëllimi është që ne domethën ta paraqisim çdo gjë tek argumentet e vërteta dhe më pas gjykojmë duke mos e mbyllur syt përpara saj që thuhet për çdo kujt që e thot. Kështu që rregulli i katërt është që njerëzit kanë për detyrë që fjalët e tyre të paraqisin tek Sharia. Dhe Sharia është Kurani dhe Suneti dhe rëna e dekor të umatit Islam. Kështu që në çdo çështje ne kemi një peshore të qartë. Ne ka vendosur Allahu një peshore, mamës së cilës ne njohim vërtetën. Në çdo çështje të, të fesë, nuk ka çështje të fesë në të cilën ne Nuk kemi mundësi që të gjukojmë manë këse pëshoreje Dhe kjo pëshore është Kurani, Libre Allot është të fjallë e profetit S.A.S. Endë të rejtë është rënë një dhekort të umenit islam Në ato qështje në cilat ka, ka I gjma Ose rënë një dhekort të umenit islam Kështu që se si shtot që imje, thot, eh gjemati, i gulisaj më të i mje Thot e një sunet dhe gjëmati I pëshoj njërzit Ma antë këtyre tre gjarave Që çiu një person, nëse dëshon ditë dishi ky është njeri i mirë apo është njeri i keq apo është i humbur ose i udhëzuar, nuk po shohët në bazë të filanit, sofistanit, duke shikuar domun që a përputhet me filan dietar për të mburputhet. Është mendimi ka për, për atë, atë ky domun gjikohet për të por gjikohet për çdo person në bazë të argumenteve dhe duke shikuar përputhjen e tik person me argumentet, gjikohet për to sa është kën e vërtetë. Përnej dhe është transmitur nga djetarët e më dhejnë të medhebeve tjërë më radhë fjallë të tjilë dhe të cilët të regojnë këti që po thejmë Përnej dhe thot e Bu Hanifja Këllaro më shëroft Kër hadithi i profetis ku nështon fjallën, fjallën time atëherë për plasën i fjallën time pas morit Gjithashtu ka thë një mamaliku në gjithë kujt i merë për bazë dhe i ku nështon të fjallën që kët fjallës së këti personi që është në këtu në, këtu në varë. Në më thënë këshën përqëllim profetin s.a.s. sëpse imam më një këjëtur me dine. Një dhe së tuk athënë me më shafiu, Allah me shëroft, kur hadith është i sakt, kjo është rruga ime. Dhe më thënë që nëse një hadith është i sakt, dhe të unë atë e ndjekët, edhe pse nuk më ka ardhur dhe nuk kam gjërë në një herë. Një dhe të mësë më imitoni mua dhe asë mësë imitoni më më mbohënive nësë më liku nësë shafiun por mërëni anënega kejë marë dhe ne më thënë nga Kurani dhe nga suleti Profetës Sërën Selem e gjithë dhe këto janë, janë fjete të të djetarën të më dhejmë për të reguar dhe më që njeriu dhe të bazohet në qështet, në qështet e fes tek aji një cili është ligjëvënsi dhe liqvanish Allah subhanahu wa taala dhe gjithashtu i ka dhënë të drejtën e vendosjes ligjeve profetit tje sallallahu alejhi dhe sellem. Kështu që njeriu nuk e nejohet në një çështje fesë që gjykojë për të që është vërtet duke opozuar të faktë njerëz. Kur flitet për dietar, unë flit po shtyrë pasaj. Kto ndonë problemesh, nevojë të flasim sot për arsye sepse unë shoh unë shoh një lloj agjimi që lutë Allah mos mos vi këtu kurrë ky lloj agjimi ose një lloj nata mund ta quash ndryshe të fanatizmit që po lind tek muslimanët këtu në Shqipëri bëj fjalë. Para së gjithë sepse një person fillon mendon mirë për një për një, për një njëri, qoftë i lidhur ose një person që mund të të haxhe me radh, edhe çfarë thotë ai më rrobat, pa vëre që ai vë proposit këto lëgjë që thotë ai Kur'anit dhe Sunnetave po jo. Nëse por ti i thuhet diçka domthon që bie në, në kundërshtim me fenë tënde dhe fillon dhe thot të thotë po ti na son diçka tjetër. Nikoqë origjina është që ne do të gjithë duhet të ecim me atë që na ka urdhëruar Allahu në Kur'an dhe profeti sallaallahu alajhi wasallam në sunetin e saktë të di që është transmetuar me dietarë. Kështu që nëse ti shikon kontradiktë ndër me njerëzve, peshoji ato më këtyre. Dhe këtu lloj problemi domethënë hazen shumë musliman kur takohuash me ta dhe i flet me ta, do si të mos mirë se si bëhet hallet, ti thua kështu, ti je thotë kështu. Smerret vesh tëu, nuk dim se ça bëjmë. Bini dakord ti u thotë u do fash domethën në fundin fare domethën normalisht nuk është nuk është aq e thjesht mysh çdo kohë për çdo gjë feje sepse pad parë çështëve janë shumëta para djatë ë nd të shum llojshme s'mund të urish domthon për një ditë me një me me me me të gjithë ata që janë hoxhallar që foshin në Shqipëri ose kudo e të vendosesh domthon do një një diçka të përbashkët me të gjithë ata për të gjithë çështet kjo është e pamundur mund të bëhet diçka aty për disa çështje që janë çështje modore i takojnë të gjithë njerëzve në një kod në një kod të caktuar Sigurisht Ramazani po shfumon. Kur hyn Ramazani më radh, por nuk mund të bëj për çdo çështjet. Që shka ne duhet ta parnoim, do ti parnoim kontradiksionet që janë. Më para gjë, do të mësojmë një folëje kur ato janë të panushme. Edhe e dyta është që ne të përpiqemi të kërkojmë çdo kujt që tregon një mendim pa argument. Edhe do më dhe atëherë domoshem nëse ti do të kërkosh personin argument, çdo kujt që të flet diçka, ti kërkosh argument do gjesh. Gjesha, ai, të argument, në gjëse ai ose do të tregoj argument ose nuk do të tregoj. Nëse tregon në argument, ai e ka dhënë justifikimin në e vet. Nëse tregon argument do të flitet për një person që ti ke besim tek dija e tij, bëhet fjalë, nuk flas për person që ti s'ke besim tek dija e tij. Nëse ai tregon një argument i cili përputhet me çështjen, përputhet me çështjen, ai e ka dhënë justifikimin e vet për atë që ka thënë. Edhe nëse ti diskuton e prod tip gjithashtu argument për për çështjen, për njërin çështje që tregon të kundërtën anë të parës, atë kjo çështje do të thonë Domethënë në shumicën e rasteve i bi që këtë të jetë një çështje që mund të ketë dy mendime, siç është për shembull një dhatar kur flasim për çështjen e prekes organit, ata priteshin se ta përqapdesin. Ka dy mendime dietarësh. Dhe po të shikosh, ai që thot lejohet ta prekësh, thot ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë një sahabë që pyeti u durgu Allahu ta, ta prishat dhesin për i organit, ka thënë ai është një pjesë e të trupit tonë. Qartë. Kurse Po pyetës ata personat të cilët thonë ta prishë do të thonë ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe selem prek organin për shëftesin ose ai ka domuni ka urdhëruar një sahabë të që të marrë desmë se ka prek organin. Domthon pas ka argumente të qarta të dy palët. Pasi do të shikosh dietar këtu asnjë që thon jo ky është i sugjuar e me radhë do djesh domthon në disa lloje kontaditesh mbi të gjitha një prerë nuk ka. Çështë të tilla nuk të dëmton ty mbasi ti e merr vesh argumentin nuk të dëmton ty me lein Allahut nëse ti bindesh me një, me një prektor mendimeve me një prektor nëse bindesh me një prektor mendimeve por pa ndigur epshin tat, një gjë që ka më thjesht ta burrat anta ndjekim. Por u binde me të vërtetën që kjo është më shumë. Dhe pyet për shumë pse ky është më i saktë, pse kjo është pse kjo është më më shumë e rraf. Do thuash tashi domethën normalisht ti tash apo në nxit ne gjithë bëjmë gjithë detar. Normalisht mund të qe kjo gjë nuk nuk është nxjite për të bën gjithë jetën, por on po them domosdën që për çështet që ju u interesojnë përdit, çështja e shëndetit normalisht ke nevojë ti të sigurohesh me tentë. Nëse do të thuhet për shkakun që ke kancer, shkohët te një mjek dhe bëni analizat, doli me kancer. Do më vëftosh të falëtit apo do të shkosh ta kërkosh dhjetë, 10 e 2, do të them 3 mjek të tjerë që të sigurohesh plotësisht në të vërtetë ke apo nuk e ke. Epo, kjo është për çështën e trupit tont, thodiçi të për fen tonda është më e rëndësishme. Jo po, për njeriu, ndonëse nxitoi së shejtani, edhe fillon nuk intereson për fen e vet. Kujt do ti bësh hurt? E pyet Hoxhën, Leo, ut Leo, Leo më pa fëmijën. Pasi kur djali mendon di tjetër, edhe fillon edhe domethënë fillon edhe bezdisë. Thotë, po pse paska dy mendime me radhë? Normalisht do ti kur është e pranueshme, është pranueshme. A nësaj, argument, në saj nuk ti ke argument, atëherë i themi stop fjala jote nuk është nuk është argument fen. Por këtë arsye është shumë e domozshme që njerëzit të kthehen tek argumentet në çdo gjë që është te fes. Dikur më më du kemi qenë të vëgjë diskutoshë që çështje në mes dhe as duar, ku marë, kërthisa, në, më në dorë ban këto apo më në poshtë, më rradhë dhe u diskuton diskutimi madje me pleqje dhe tërrim. Pleqjë thoshin më është mënte kartiza, kurse tërrim do të më do të më ndonë kar. Edhe thoshin ka thënë për vetosin këtu me rradhë dhe argumente. Mirpo këta tërrim sot ti zon bon burra kanë harruar që kërkimi argumenteve nuk është çështë e vendosë dorën në qoks. Kërkimi argumenteve në fe e bëhet për gjithë çështë të, të fes. Kupton? Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse ti mund të djesh domethënë në shum çështë të feje, njerëz që si thjesht japin kutba, por po tek puti kokësh argument për për, për ato që ti e thjetë, do djeshë ai të heshti, nuk ka argument. Flet domethënë me mendjen e tij ose flet diçka që ka djur për tjerëve por nuk mundet dhe nuk i lejohet njërju që detyroj ty, të, të detyroj ty që të detyroj ty që të dikash mendimin e dikujt kushtë të qoftajnë. Për deres a i nuk të shfaqë argumentë. Për ne dhe e buhanive ka thënë që nuk e bëjë halod njërju që të amare mendimin tim për baus kur nuk e di se nga ka marru në ta. Dhe më thënë argumentin. Për këta asurit dhe më thënë shihur, që që i më të imi e ka fol dhe djetë arat dhe më thën Ideja është domosdën që detyra e njeriu është të ndjeki detyrën e njeriu të, të ndjeki Kur'anin dhe Sunetin. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka treguar domosdën në Kur'an bindini në profetin sallallahu alaihi wasallam në rreth 40 kornone. Kur udhrohet që njeriu të ndjeki profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aty ku thuhet se një njeri është urdhëruar të ndiqë dietarën, siç ka thënë në fjalën që thotë Allahu subhanuhu teala: "Yuladhina amanu tu'allahu wa tu'ur rasulahu wa uli al-amri minkum", binduni Allahut, binduni dërguarit dhe atyre të parëve tuaj. Donohën dietarët parë tuaj ka për qëllim mbretërit, dietarët. Çfarë ka thënë? Binduni Allahut, binduni dërguarit dhe të, të parëve tuaj. Nuk ka thënë "dhe binduni të parëve tuaj", nuk ka përsëritur foljen. Ka thënë dietarët Si si për treguar që bindja e këtyre të fundme, gjyhtarëve dhe mbretërve, bëhet fjalë kur ajo është në përputhje me bindjen e asaj që ka urdhëruar Allahu dhe Dëguesi i Tij. Sepse këta mbretë dhe gjyhtar në vërtet janë treguesit dhe zbatoësit asaj që ka urdhëruar Allahu dhe Dëguesi i Tij. Dhe, ti. dhe kur ata të urdhrojnë për diçka që nuk përputhet me atë që ka urdhëruar Allahu dhe Dëguesi i Tij, ata nuk kanë bindje për atë. Dhe këtu është një çështje delikate që duhet të serio pak se nuk është kuptuar për njerëzve. Në ndër njerëzit e mërën që kur të urdhëm dikush për tishka, të shka, që ta ka bërë Allah dhe tyrë, binin e ti du të i bindesh për shdhe gjë, për shdhe gjë ati. Nikoj që Allah s.p.a. ty të ka urdhëruar që ti bindesh ati që shi parë i jëtë, që ofë prind, ose djetarë, ose të shka tjetër, në ato gjërë ati që të ka urdhëruar ty Allah, për ta. Që që nëse dikush të urdhërum ty, për të, të, të, të shka që mund të jetë më kruh ose haram, tërti nuk e ke për detyrim të bindesh aty. Por ti ke për detyrim të bindesh aty nëse ai të urdhron për diçka që është vaxhib ose mustahab. Dhe nëse ka kushtet mbi ty, nëse të urdhron për diçka që është e lejuar dhe nuk ka dëm në fenë tonë, kjo është e lejuar. Domethënë nëse ajo është e lejuar dhe ka dëm në fenë tonë, prapë ti nuk e ke për detyrim të bindesh aty. Prandaj thotë shehën Ibn Taymije, ka thënë diçka shumë bukur për çështën e bindjes në mbretëreshëve ose të parëve të shtetit. Thotë ai i parshteti i cili është njëri i njerëi i devotshëm, është njeriu i devotshëm. I parshteti që është një i devotshëm. Thotë njeriu ka për detyrë të bindet te ti për çdo çështje për të cilën ai nuk e dijë që është haram. Përveçse ti nuk di që kjo është haram, haram atëh ti ke vuxh të bindesh atij, përveçse ajo nuk është haram. Përse ky është i devotshëm? Në kurrë ti e di që kush është i devotshëm, don të prit për dikë që të bëjë gjë të hajrit. Dhe kur të ulun për diçka që ti ti mbasë në një moment luta ka truri onte diçka që do të spëlqejm por shumë ta bosh më radh bëj sepse është hajë është një devojçë që ka qenë omri i Abdulazizit ose si që kanë qenë Khulafat Rashidinë më radh ndërsa thot nëse një nëse i pari e shteti nduksh njëri devojçë por është njëri i prishur atëherë ti nuk e përdor të dyti bindesh për çdo gjë që ti nuk e di që është haram por ke për detyrë ti bindesh vetëm për ato që janë vaxhibe ose për çështjet në fenë islame kjo është shumë e rëndësishme Ma më dithet edhe domthoni që qëllimi është të ato që janë lejuara në fe, nuk deri për të të bindesh aty. Parausyes sepse ai mund të lloj për diçka të lejuar dhe qëllimi i ti tij është që të arrijë interesa personale ose të arrijë gjëra që janë të dëmshme të fe. Në fe, edhe pse ti nuk kupto duke të lejuar, e kupton momentin, duket e lejuar në pamjen e parë. Sepse kjo është një i prishur dhe për këtë mund të presë çdo lloj gjëje. Qartë? Por për këtë arsye domun këto këto lloj këto çështje domun është e rrezikshme të pas parausish se nuk nuk u shkuptu drejt në shumë njerëz. Puna bindja bindja që do të ketë njeriu ndaj parëve të tij që qofshin ata dietar ose mbretër në radh është në kufit asaj që ka urdhëruar Allahu dhe dëguron e Ti. Ditën e gjykimit njeriu do pyetet çfarë përgjigje i kanë dhënë profetët, profetëve. Musa dhe Xhibrilun murselin. Çfarë përgjigje i kanë dhënë profetëve? Nuk do pyetet çfarë përgjigje i dhënë finalës e Vistanit. Nuk do të pyetë Allahu subhanuhu çfarë përgjigje ke dhënë ti filan filanit në çështën e fesë. Për këtë arsye ti nuk mund vendosësh Në i person ndër me te në më të Allahu subhanahu ta dhe një gjë që i thosh kë më përgjis ndaj meje. Sepse ai më përgjisi në vetes vet. Ndërsa ti do mosh në vetes tande. Rregulli 5 është që e vërteta nuk gjenet më ant personave. Do mësojmë si thamë në rregullin e tretë që gjithashtu ka kota nuk jifet mand të personave. Do tha, do të them, do të thonë që panoi të vërtetë për çdo kujt, që ai një i urryer. Sepse njerëzit mendojnë, po në, në momentin e parë mendojnë që kimi është këtu, ky është i urryer, për mua është njeriu që unë kundështoj në mendime, atëherë çdo gjë që i thotë ai është gëbur. Kjo mëndon një herë para më parë. Dhe në të kundëtt mendon, meqë unë e dua këtë person, atë çdo gjë që i thotë ky është saktë, kjo është gëbim. Në kjo është shumë gabim dhe këtu lind problemin njerëzve. Se njeriu krijon një mendim të mirë, madje edhe më të mirë seç duhet për një person, dhe çfarë thotë ai pasën e mëshabllon. Pa e pyetur atë, pa argumentet asa që kërkon. Prandaj dhe kam mund jetar të rregull që thotë nuk janë vetë vërtetë më të burrave. Domethënë, nëse ky është burri i mirë, atë çdo gjë thotë ky është e vërtetë. S'ka. Bukur këshum nis tonë. Nuk funksionon gjëja në këtë formë në Islam. I vetmi person i cili kur e thotë kur e thonë një gjë është vë dhe është vetëm e vërtetë, ska asnjë tjetër veçëm profetit sallallahu alejhi dhe sallam. Si nuk ka burr tjetër në botë që po fali fjalëti është e vërtetë dhe gjithmonë vetëm e vërtetë përveç të Sallallahu alejhi dhe sallam. Kështu që nuk mund të themi që ti kur të ngjish për një çështë fetare apo të argumentosh mua sepse ka dhënë Filan ose Sophistani kur diskuton çështën fetare sot me ndër si muslimanëve. Edhe fillon diskutimin, një i thotë kështu, ti thotë ashtu, por ka dhënë Filani që është kështu mund të, të argumenton fejë kale finlandëvistane. Në diskutimin tonë çështë feje nuk bën në këto rangu. Ky është rangu i injorantëve në diskutim. Rangu i njeriu që ka ka sa do sa do pak dije dhe e njevërtetën është se ti diskutosh me argumente. Kjo lloj gjë është mosë logjike. Kur ti të shon të, të diskutosh çështë feje, të merr argumente nga feja. Fjalë të njerëzve, nuk ke argument. Kushdo qofshë të njerëz. Kushdo qofshë të njerëz. Por ta arsyë është e domosdoshme që të kuptohet që njerëzit njihen me antërtëtesë dhe jo e vërtetë me antërtëtesë. Dhe kjo lloj fjalë është transmetuar për Ali r.a. Dëmëson kur ti njeh të vërtetën, atëherë shikoj njerëz që sa përputhen me të vërtetën, kjo është për të njohur ku s'kam të kushem burrat. Por nuk mund të njehësh të vërtetën me që e thot filani, edhe kjo është e vërtetë. Sepse domethënë ngjithashtu nuk mund njeve të vërtetë gjithashtu me Shumizën e ndjekjes njerëzve ose dashurinë që kanë njerëzit për për njeriu në mëradh. Ka disa njerëz që gjykojnë për shkakun që ky është në të vërtetë sepse këto duan njerëz, kurse ky kë nuk është në të vërtetë sepse të urren njerëzit. Nikoj që thuhet Von Josephine Thore, kam lexuar një libër për ato ditësh. Josephine Thore ka, ka thënë më që domthon dhë se më ka bërë shumë pështypje. Bër Fot ai dietartët që nuk kanë miq, ai është munafik. Fot sepse domthon qëllimi është domthon se kjo tregon domthon se ky Saher çes flet para njerëzut thosht çdo kujt që dëshiron atë që i pëlqen atij. Domthoni i bën gjithër furça. Nikoj që dijetare nuk i bë furçë njeriu. Dietare ruti vërtetën i pëlqeu ose i pëlqen veti. Kështu që po të shikosh që nga profetët e drejtë të dijetarë të kohë dhe sotme, ata që janë dijetarë të vërtetë kan, kanë kanë njerëz që i duan ka dhe njerëz që që nuk i duan. Kështu që nuk mund të gjikosh ti kur shikoj që një person e duan ose nuk e duan njerëzit që ky është njeriu i mirë ose njeriu i keq po nën nuk gjikohen tek këtë lloj forme sepse ajo është dorë të Allahut subhanahu wa taala pranim jo, i njerëzve për këto persona ose jo. Allahu e provon njerin me një tjetrin, një kohë që ka pas profet, profeti që do gjukimit, që të dalë ditën e gjykimit, do nuk kanë me vetë ashi person. Kjo tregon edhe që ata nuk ishin në të vërtetë, nuk ditën ta tregojnë të të vërtetë. Përkundezi, ata domethën e transmetuën të vërtetën në formën e plotë siç urdhëron Allahu subhanahu wa taala, megjithatë nuk i përgjigjetuara seri. Dhe kjo nuk tregon që ata janë që nuk kanë në të vërtetën. Për ne thon disa për selethëve, ndiqet do vërtetën dhe mos u shqetëso prej pakicës sa atyre që ndiqin ata. Thonë se ti, nëse ti je si i sigurt që ke të vërtetën, mar argumente, atëherë mos i hidh sy të sa veta ndiqin të vërtetën. Le ta ndiqin 2 veta, 1 vetë, 2 veta tek pultin, s'ka problem. Por gjëse ti je i si sigurt që ke të vërtetën, mos u shqetëso sepse nuk e ndiqin të tjerat. Edhe thotë largohu prej të kotës dhe mos u të mashtroj të thotë që të kota ndiqen shumë njerëz. Gjithmon, gjithmon, e njerëze, në kësht gjithmonë, nuk kjo është vërtetë sepse gjithmonë shumica e njerëzve hezume të kotën. Kështu që shumica në të vërtetë nuk është argument. Shumica nuk është argument, do të them për të vërtetën, përsh argument ose do të them mund ta quash domoshta që është më e avërt kotës sa të vërtetës. Prandaj Allahu më ka lësur Yusuf, çfarë thotë? O ma'kthurun naseu wala harasta bimuminin. Shumica e njerëzve thotë i thot profetit e sallallahu alajhi, edhe sikur ti të dije që kujdesëm që do të bëj besimtarë, s'ka bërë gjën besimtarë. Shumica e njerëzve Kshu që shumë se njerëzve ti mund i ftoosh në fjetë apo ata se poënë të vërtetën. Kështu që nuk mund të gjikohet për të vërtetën që kjo është ë, kjo është e vërtetë sepse ka shumë ndjegës, këtu nuk është e vërtetë se ka pak ndjegës. Edhe ky person është një i mirë sepse ky ka shumë ndjegës, por ky është një i keq se ka pak ndjegës e gjithmon, në radhë. Domethën gjithmonë në njërin e të vërtetës bazohemi tek beshorja që u fash. Është vetëm beshorja që kemi Kjo është një peshorë autentike, e pandryshueshme derisa ndersa ditë të gjykimit, që Doj Allahu Subhanuhu te ngrit Kur'ani lart e tahuron njerëzit. Kjo lë peshorë është peshorë me anë të cilës një njeriu peshon të vërtetën dhe peshon njerëzit. Kurani, Sunneti dhe Rana janë dakord të momentit Islam. Rregulli 6 është, nuk lejohet që ne ta kundërshtojmë Kur'anin dhe Sunetin me mendimin tonë. Normalisht domethënë kjo është një çështë themelore kul ti diskuton për çështje të fesë dhe bien njerëz në kontradiktë për një çështje nuk mundet që të vijë një person thonë të jepo logjikë me nuk më kap të lloj hadithit ai do të ketë një lloj justifikimi por nuk e di thotë do të thonë jo po ai mund të ketë diçka kështu tjetër por s nuk e thotë nuk ma thot, si shduet, edhe, më tregon ti thosë si çduhet në radhë gjëra të tillë do të thonë gjen më lloj justifikimi vetëm që sa kundërshtet vërtetën normalisht është gabim dhe ki e të friqë i kjoj personë kër e kondërshonë të vërtetën dhe mund të kjetë me një madhësin zemër në ti epse e vërteta du të përnuar edhe e vërteta është a i që thua të koranë në dësionetin e profetës sallallahu a sallam e kër ajo të vjenë e thua të kjoj shër argumenti kjo është e vërteta njeri jo ka përdo ty të përnajëta edhe mu se kondërshonët e me logike në vetë si shbënë grupët të hum Logjika është përpara pasaren Kurani dhe Sunetit. Po Suneti, thonë se bie në kontradikt logjika me Kur'anin dhe Sunetin, atëh jemi japi popërsi logjikës. Kështu si është grupi i humbur. E duhet pasojë paraqyesh domovin që në në një dialog, kur bën dialog me, me me një person, do të ketë pasur një rregull që kanë një dietare që thot për një çështje në të cilën njerëzit kanë kundërdita, merr se si argument, një argument i, i cili është Domthonë është i rënë dakord për gjithë. Kështu që argumentet ku përcilin njerëz që kanë rënë dakordën ku janë dhe, dhe suletit, këta janë argumentet argumentet e fesë. Kështu që për çështë fes, të fesë ti lvon mash argument fletë njerëzve. Ti vi tashi domthonë në një diskutim thua se po hoç filani ka thonë kështu. Si diskutojm shumë për zoom, diskuton dikush për shumë çështje të feje. E para jo më pak se para domthonë para çdo ditës, mbyet një vllah musliman për një çështje të stamë, i thashë që nuk lejohet. I thë po them unë ka thonë filan person që lejohet. Inshallah musliman. Që problemi jonë më që ne i marrim gjërat me një besim shumë të madh, duke besuar tek njerëzit, sepse ata njerëz të njohur edhe kanë domoshem emre me radhë, tonë edhe, pa i pyetur tek u ke argumentin për të që thua. Pa e, pa e për çfarë ku ke argumentin, por duke mëna të të mund të, të të pruar, ne koqë që ty më besim nuk të takon askujt. Kushdo qoftë ai, duke filluar nga vetë jimi normalisht. Nuk na takon ne, ose askujt këtë mirëbesim tek tek tek askush për i, Domethënë në dietarën përveç profetit sallallahu alejhi dhe selam. Këllëmir besimi i verbër. Kyllëmir besimi i verbër nuk nuk lejohet. Çdo gjoftë ai, ku ka argumenti, thotë. Ku ka argumenti këtu që e lejohet ose këtu që nuk lejohet. Ku njerëz nuk marrin nuk kanë argumente, atë do shikosh njerëz do bën kontradiktë. Njëri thotë lejohet, tej thotë nuk lejohet. Njëri thotë halal, tej thotë haram. Atë fillon njerëz të bëjnë çorqë, thotë pastaj apo ju jo xallahu jo, jo, jo, jo, jo, thotë bëni bini kontradiktë me njëri tjetër. Normalisht do bëni kontradiktë sepse ti nuk kërkon argument po çdo argument do shohësh se gjithçka kanë njësoj. Dhe të gjithë domethën një në njësoj. Prandaj dhe normalisht domethën në diskutimet diskutimet me argumente janë të gjëra të cilat e shuajm kontradiktën e vërtetë. Prandaj thuhet, treguohet që Umar ibn Abdulaziz, Umar ibn Abdulaziz e kanë quajtur ata si halifen e pesë të drejtë. Ku erdhi në pushtet? Normalisht në kohën e tij, ti, haurixhët kishin domethën kishin bërë goxha fitë të mëdha edhe nuk e kishte shujtur fitnë e tyra shpata. Më thënë, Islam, të shpata. Me thënë, po ta lexoni historinë e Islandës, do të shikonë çudiër të favorizueshme. Shumë të fuqishëm, shumë durimtar, mundi që 300 veta për tyra luftonin përpara 30000 veta dhe nuk i çad di bën ato fare. Vluf, vluf, vluf thush domthonjë që këta njerëz domthonjë shumë të fuqishëm. Nuk nuk e kishte burdë mbi të shpata. As shpata s'u kishte burdë mbi herojja. Atëherë, umër në adoleshencë sa hyri në fshat, gjej parë ç'bëri. I drejtoi një letër të parë tyra i cili qureshu Islam, dhe i tha ti pse ke dal kundër meje? I zemëruar, domthonë për hir të Allahut, po qyse zemëruar për hir të Allahut, atëhtu un kërkoj të largojmë brzimëri të Allahut, domthonë, kthej kërkoj dhumb. Pra do të e dialogojmë. Edhe po qyse ti ke kë, ke të vërtetë me vete, do ta pranojmë. Edhe nëse ne kemi të bëjmë të vërtetë me vete, ti do të pranosh. Edhe i mori, domthonë, erdhën Khawrijjut, dialoguan, dialoguan domthonë dhe muhen, u bindën edhe në kohë në umërë me Abdulazizit, nuk ka dar një hari gjithë i vedën që të luftoj, kundu muslimave. Pse, në drecije madhe që kishë të umërë me Abdulazizit një, që nuk i bërë po dreci një riu, në dyta, i mori, i delegoj, u asjaroj problemet që kishë në ta kohë në tyre, edhe nuk do gjë Probleme, në gjërë tila. Probleme, vëndë të tiloj. Regulli shtatë, është, Njerëzve të cilët bien në, do të them, në kundërshtën të vërtetën nuk kanë të gjithë të një niveli në aspektin e, do të them, do të them justifikimin në këtë në këtë gabim që bëjnë. Do të them, gjithë njerëzit nuk kanë të gjithë njerëz të qinj nëse kundërshtën të vërtetën. Por ku ndezika për ato të cilët kanë gabuar me dije dhe janë dysfikuar tek Allah subhanahu wa taala, ka për ato të cilët kanë gabuar Edhe me nuancat këtyre dhe ndjesifikuar pashu të kolloka për ato të cilët nuk janë ndjesifikuar për gamën e tyre dhe kanë prodhuar që danyave afare. Shikta katë lloj njerëzish, duke anë gjithë njësoj në çështjen e kontradiktëve të çështjeve të fesë. Edhe për këtyre është ai dietar ose njëri i ditur i cili e kundërshton një çështje, qësht, edhe pse ajo është të dietarat, e njohur te dietarët, e kundërshton atë duke menduar, domthonë në bazë argumenteve që kam shtjellur ai që kjo është e vërtetë apo pse domthonë ai i bin në në të vërtetë në, në kundësim me të vërtetën. Edhe normalisht ky lloj njeriu i cili është përpjekur për të gjetur të vërtetën tek Allah subhanahu wa taala është i justifikuar qoftë ky person nëse ky kundërshton në çështjet e akides, pa them nëse, nëse kundërshton çështjet në e akides ose çështjet e fikut. Në çdo njërin prej tyre të pa përjashtim. Përderisa është një i ditur edhe është përpjekur për të gjithë të vërtetën, edhe aty ka arritur me mundësin e ti që të, të rezultoj. është justifikuar të ka lau dhe nuk ka gjunaf për të rezultat që ka arritur dhe pse kërë rezultat di e të mënyrë të prejrë që e ishtë gabim. Që e ishtë gabim. Dhe po këtë lojgjë dhe më thënë, ka përmën djetarë dhe hënë argumentet shumëta, dhe një për të argumenteve është në gjarja di personit Më gjithë se ka të bëjmë shumë një rëndi, por është një argument të tjetër i shështë i qartë, kemi nga Koranë nga Suneti, që Allahu s.t.a ka falu njëri të gëbimin. Dhe gëbimi bët fjallë kur njëri të më përpichet të alitë vërtetën edhe gëbom. Si që shë një person përshonë që nuk e di nga është kibla, edhe duku përpjeku me, me vetën e ti të më thënë, falem i dhe të ti, më më mbra përp Ky person është justifikuar të kallohos monumental, edhe pse gaboi, edhe pse kuperpoq, ta gjinë të vërtetën dhe kjo isë mundësia që ai arriti. Rabbana la tuakhidhna in nesina wa ghalala. Fadollahu subhanahu wa taala, o Zot, është një lutje që bëjmë muslimanët, mos na merr në për gjunaf nëse ne harrojmë ose gabojmë, do të gabojmë, gabimin i cili domun nuk vjen nga dëshira ose nga epshi ose nga ndikë e fanatizmit dhe si thot Hadithin e sakt, Allahu subhanahu wa taala ka thon për këtë lutje, ka thon e kam pranuar atë për besimtarët. Gjithashtu është ndëngjarje ti personit i cili në momentin e vdekjes nuk kishte punuar punë mirë gjatë jetës së tij, kishte punuar vetëm punë hija, e thot fmirët vet kur të vdes, digjeni trupin tim dhe hirin hidheni çan tokën det, sa ka frikë se më së do më ngjall dhe Allahu ka për të dëshkuar më ndëshkim gjithëskundëshkuar asun ditën e parme. Normalisht do të thonë erin gjaullallahu subhanallahu te ditë gjykimit, edhe i thotë do i thotë personit e, pse e bërë këtë gjë, thotë e bërë nga Afrika jo nga Allah. Normalisht kjo është kufur të besosh që Allahu nuk ka mundësi të ringjallë, edhe po u dogje po përpluajmë, kjo është kufur, nxjerr më fenë s'ama. Por ky person nuk doli nga fenë nga ignoranca e tij duke menduar që ky person që duke menduar të lëngje, megjithëse ky beson ditë gjykimit, beson te Allahun në përgjithësi beson dhe në mënë që Allah begging, dhe të të të të marrë njëzë në logari dhe kërë përët Allah pëse e bërë të dëgjitha e bërë nga Afrika jota Allah dhe Allah e fali subhanu ta'ala kështu që i është doku që i gabon merë gjunaf dhe, dhe dhe më thënë konzderot i dal nga besimi përkundet të ka për të tërë njëzë të gabon edhe gabimi të tërë është i falur të këndohu subhanu ta'ala edhe pëse gabon si nj në të them dyshoj në fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, dyshosh në fuqinë e Allahut, kjo është kufur, nxehja fejes s time. Gjithashtu argument tjetër kemi ka ndodhur në kohën se e selefëve tan, parëve tan, ngjarje të tëilla të cilët tregojnë se që disa profetë kanë rënë në disa gabime megjithëse nuk dihet që ata ta kenë bërë qafirin njëri tjetrin ose të kenë ndonjë kryshbytaçi më radh, por është ato këto rekomanditave. Si për shembull të më në tërgojnë gjarrit, se shë thamë më si, për për shumë, qështje në e ndygjimit të të të kurve, disa të të shimë, dhe kërë të gjojnë, disa të të të gjojnë, ose qështje e miarajgjit, qështje e miarajgjit, disa njërës, të mëjtojnë, ha, të thira, se, mështë, në njëshqë të mbëllim temën, Domthon gjithashtu thamë lloji i parë janë ata dietarë të, të cilët gabojnë, duke u përpjekur për të gjetur vërtetën dhe kanë ka gabuar qështje, që jo, në çështje, ç'është çad lloji i çështje qoftë ajo, nakide ose në në fik. Gjithashtu lloji i dytë janë njerëzit ata njerëzit të, të cilët janë nga pa dietë hyrë, nuk kanë ardhur vërtetën në çështje, edhe gabojnë në çështje. Normalisht domthon këy gjithashtu është justifikuar. Edhe disa njerëz domthon që është për të, është më vërtet për të ta theqëj, justifikojnë dietaren në gabimin që bën duke i sugjeronin ignorantin, që që ignoranti normalisht Kur atë nuk ka ardhur vërtet, është më i justifikuar se si që është dietari, i cili e ka e ka parë vërtetën se ka kuptuar të, por shumeoz e ka kuptuar gabim. Ata domoshta kur kur ti i thuat domthonjë ky person ka ndikuar mendimin e fillon dietarin në vëlla zhërtje, thon po dietar që sikur kurse ti nuk e justifikuar në gjë fotkesi. Për shkak të pamjes time, nuk ka dyshim thotë që në çështjet uh, delikate të fes, çështjet delikate kanë përqendran të imta të dijes. Umeti Islam fotoşte falur. Nëse gabonto, qofshin në qofshin ato çështje të takidës ose të, të akides, fikut. Dhe çka mos ishin të falur njerëzit në këtë çështje, atëherë shumica u mendisan dhe, thot, sëpse, thot, bje, dhe ishin çkafurur. Sepse pothuajdo që një shumë njerëz mund të gabojnë, normalisht që të gjithë mund pra të kuptojnë të gjithë çështjet e misionit. Por ta sudo me njëri mund të gabojë. Dhe prandaj Allah subhanahu wa taala e falat atë që gabon. Dukojë që qëllimi i di që dëshon ta kërkojë të, të kërkoj vërtetën, por kjo ishte mundësia ti, kjo ish e tij, kjo ishte arrita ti e tij e marrë. Lloji i tretë i njerëzve janë ato cilët janë gjunafçarë në gabimin e tyre që bënë, edhe këta janë ato cilët e kuptojnë të cilet, e vërtetën, e marrin vesh të vërtetën dhe kundërshtojnë atë për dëshirat e tyre ose për ndonjë fanatizëm kundrit një personi, por shumë ti i thua, ka thënë Profesor Sallemi, më thotë ti po unë thotë nuk dije filanin atë. Filani thotë nuk ka kafut kot ai ka pas argumente ka folur. Do të thonë kështu, kështu funksionon gjithmonë çështë domethënë, kur ti i thuat dikujt domethënë që po profeta sallallahu alajhi wasallam thotë thot kështu, apo po thot filan dietar thot ose personim se kote ka folur, nuk e ditë, nuk e dinë këta argumenta i. Sish ka thënë mushrikët inna ajetna ala umma wina ala thar mubtadon, ne e gjetëm ato para tan rrugë, rrugë në rrugën e ndjesë në rrugën e tyre thot. Sepse ti i thuaj që rruga e tyre është gabim. Gjithashtu domethënë loj 4, janë ta cilet e kundërshënë të vërtetën duke më huar të vërtetën fare për hirtë fanatizmit ose të shirët të të tërë dhe, dhe ka dalih në fejë normalisht regulitet është që në qështjet në qështjet që janë të përnuëshme kondaritën to që në to ka kondaritët përnuëshme mirë është Mirë, domosdhomë që muslimanët në disa raste të lënë mendimet e tyre, dikush të ta lë mendimin e vet për të përputhur xhamati. Për shembull kur bëhet fjalë për shtënë Ramadanit, mënisht dietarët jo të gjithë kanë një mendim në çështën e futjes Ramadanit, a mëhet për bazë domosdhomë çdo vend ka shikimin e vet, apo duhet të merret një shikim i përbashkët. Mirë është që muslimanët bien dakord për diçka të përbashkët për këtë për çështje, edhe pse ti për shembull personalisht mund të kesh një mendim të ndrin, që të sbiem përputhje me të gjithë. Por su ju do lutje ti mund të mos i marr gjithë bashkuar. Ktu bëhet fjalë domethënë që bashkimi në ato çështje ku pranohet që ti të heshesh. Ndërsa në ato çështje të e cilat nuk nuk ka nuk lejohet hesh, më hesht edhe kontradikte nuk është kontradiktë mirë, por është kontradiktë keqe, ato që po më ndomosivër, normalisht nuk lejohet heshtës, di nuk thuhet në këtë lloj rasti që ti duhet hesh të heshesh për të bashkuar xherma, sepse bashkimi bëhet fjalë në ato çështje ku pranohet që të heshesh. Ndërsa aty ku nuk lejohet më hesht, kemi se si heshtim, kështu që nuk mund të bëhet kjo lloj rregulli pagut taquta vendosin njerëz në çdo lloj çështje, sepse është bër kjo domethënë gjë parsorë sa domun në shumë raste. I shikoi Musliman thotë po duhet duhet bind dakord të marrë dakord dhe kanë bër të çështjen e propuzës rënë rënës dakord mbi të vërtetën. Nikoj që domethënë ajo rënë dakord bëhet fjal kur ti hesh për diçka që nuk ka dëm po hes te për ta. Siç ka bër profeti sallallahu alajkum kur hyrin Mekë, nuk e ndryshoi çabën që ta vendosën në themelin e Ibrahimit alajkum selam, vetëm se kishte haca mos e kish guptonin njerëzit për ta arsye dhe e lau siç ishte. Por profesorse ne ka pas shumë gjëra tjera do të cilat i ka parë dhe ka kundëstuar, edhe pse binin kundërsim me njerëzit që në fillim të studimit, sepse ishin gjëra që nuk panonin në Vonis, Vones, kurse kjo ishte gjë që s'kish problem po vënohej. ë Shkurtimisht, rregulli i 9 është kontradita ndërmjet muslimanëve nuk duhet të çojnë në urrëtitë të njëri tjetrit. S'do mos, domethënë këtu bëhet fjalë domethënë për pra ato lloj kontradiktave, secilat janë pranueshme. Kontradiktë, kontradiktë që janë pranueshme në fe, nuk kam neçën në urrëtie. Nëse kur dikush e kundërshton e kundërshton të vërtetë me epshën e vet normalizmin që ti do do do urrësh gabimin e tij se kjo është gjunaf. Do urrësh do urrësh personin për gabimin që bën. Sikur se ti kur shikon një person që pinë alkool e urren atë për sepse pinë alkool. Që nëse një person e kundërshton të vërtetën në mënyrë të qartë duke ndjekur epshën ose fanatizmin në porradë dhe kundërshton atë. Edhe Për këtë lëgjë shkurtimisht kemi kemi domun dy tre ngjarje për këtyre bushtove të transmetuara nga Yusufu Sadefi, Yunusi Sadefi, thotë nuk kam parë thotë njëri mëut logjikisht se më mshafiu thotë. Thotë dialogova me të për një çështë një ditë dhe u ndam thotë dhe më takoj thotë më pas dhe më tha oj bu Musa, a nuk e ja vlet thotë që ne të kemi vëllëzër thotë edhe pse nuk përputhemi në një çështje. Në kjo është domun shumë temporare. Gjithashtu tregon të tregon Ibn Abd al-Barr Në Abbas ibn Abdul Azhim al-Amri, tot pashtota Imam Ahmedin, që u takua një herë edhe me Ali ibn al-Medinin. Ata ndëyti dytyta dy shumë të ndryshëm. Totë e filluan duke dialoguar për një çështje. Ai thotë u ngritën zërat të dy vetëm. Fundu duke bërtitur Faiza mendoi se që këta do do do do ziem një ditë ndonë do ndonë do në, në ndanë keq. Nëse pun të fare pas atë u takuan me një tetë edhe sot si vëllezër dhe u ndanë gjëndë shumë mirë. Donë të Ata e kanë gupturë, atë e në shemë mundë jojnë që nuk do të thotë që nëse ne bimë kundurit kontraditë një në qështje, që ta urejmë njërë tjetërën. Dhe, regulli i dhjetën dhe i fundit është përsej përket të qështjë në kontraditëve, kontraditat, ka për tërjë që e kontradita të cilat e kundështëojnë njërë tjetërën, dhe ka për tërjë që e kontradita shumë lojshmërije. Si për shëmëllë, kamën dietar për shon për çështinë e fot ihdinas siratal mustaqim, ne u zonë rrugën e drejtë. Shkurani, disa dietarë thonë rrugën e drejtë është Kurani, disa kanë thënë shoqëzojë sallam, disa kanë thënë suneti. E gjitha këto nuk janë kontradiktë me njëri tjetrin. Kjo që, që ky është është kundërshtim në fjalë, por jo ide. Qart, që që në ide. Qartë? Kështu që do të thonë kontradiktat të tërë nuk kanë kontradikta që bie në në, në, në, në përplasje me njëri tjetrin. Kështu që, që ke shumë raste që muslimanët bie në kundërshtim me njëri tjetrin vetëm për një fjalë. Më jep apo ti shikosh, ideja e tyre është e njëjtë. Dhe kjo duhet të paso parashysh, që kontradiktat jo jo të gjitha janë kontradikta që vë plassa me njëra tjetrën. Resullallahu ne medhurohet, ne bashkëqësorët e vërtetën, Resullallahu ne medhurohet, ne bëj për atë që e kuptojnë vërtetën dhe ndiejnë atë në të gjitha çështet e fesë, sepse siç e thash peshoria, mba ndosëse ti peshon gjërat janë Kurani, Suneti dhe rënat e fortë momentit Islam, ndosh në një gjë tjetër.